Doamne Dumnezeu meu, măritul te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoavă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și o, o haină, cel ce întinse cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra de lui, cel ce pui în orii suirea ta, ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi ducuri și pe slugirii tale pară de foc ce-ai ce întemeiat pământul și întărirea Lui și nu se va clătina în cu veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul, tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cei ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea și vor pătoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Ceu ce adăp munții din cele mai deasupra letale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Ceu ce răsare arbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veseliște inima omului ca să veselească fața cu și pâinea, inima omului o întărește. se vor copaci câmpului, cedri libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul, cocosârcul, închiparoș, munții ce înalță de post cerbilor, stâncile, scăpare iepurilor. făcută ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său.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 Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este de număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate câte tine așteaptă ca să le dai lor hrană la, la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Reschise-i Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Domnului, Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu viserici Și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.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 Arhiepiscopul Bucureștilor, Metropolitul Munteniei și Dobrogei, Loc al tronului Incesarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Românei. Pentru un alt presimțitul părinte caninii, Arhiepiscopul, a și mușenului, pentru cinstită mei și pentru Hristos, diaconimei, pentru tot clerul și poporul, Domnul, noi să ne rugăm. Credinciosul, popor român de pretutindeni Pentru conducătorii țării noastre Pentru mai mari orașelor și în satelor Și pentru iubitoarea de Hristos Domnului să ne rugăm <fie> Sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc între ele, Domnului să ne rugăm.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 Într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfărire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm. Ca să fim izbăviți în noi de tone necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnule miluiește, împărântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfânta născătoare de Dumnezeu. Cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu o să o dăm. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ne miloiește și ne pazește pe noi, Dumnezeu cu harul Tău. Oamenii mi doiește. Pe brașa prea curată, prea pe noastră. Pe Dumnezeu se și pururea fecioara Maria, cu toți să o pomeni.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 Să Să Că s-a măcărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să la. gat între tine Doamne Doamne au. Să vă mulțumim tuturoi și sau, să ci Dintr-un început de minunile ta.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 Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare, și Domnul va împărți între ei în veci. Și vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu El în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui de la înțelepciunea lui Solomon citire. Să luăm aminte. Însă, cei drepți vor fi vin pe peacului, veacului, și răsplata lor este la Domnul, și celălalt puternic care grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cu una aceasta rălucitoare. Căci el îi va obroti cu treapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavă zenebiruită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 Apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor neca vigilios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de lege, va aduce pustiire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regilor, și înțelegeți, Luați învățătură voi care judecați marginile pământului, băgați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Preanalt care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile. Voastre, înțelepciune din înțelepciunea lui Solomon, citire: Să luăm aminte. Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele duse de o viață lungă, nici nu le măsor după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiind că trăia între păcătoși și l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Căci vraja viciului întunecă cele bune și amețea la poftei schimbă gândul cel fără de răutate.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 și că poartă de grijă de Sfinții Săi. Să-i toți din toți sufletul și din tot cucetul nostru să zicem. O, fiul ește! Doamne, Doamne tot stăpânitorul vei Dumnezeu Si ne și ne Prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Metropolitul Munteniei și Dobrogei, locșitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru un alt preasimțitul Părinte Carini, Arhiepiscopul, Arice lui și mășelului pentru sănătatea și mântuirea lui Român de pretotindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru invitoarea de Hristos Armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doar nostri preo ceremonah hierodijakon diakon monah si monahin și pentru toți într-o Hristos fraței noastre Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui Sfânt Lăcaș Și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și ai noștri, drept măritori creștini Care o dignesc aici și pretutindem Sa poată s mântuirea, cercetarea, lăsarea, așiertarea păcatelor robilori Dumnezeu, rugitori, închinători, cititori și binefăcător ei locașului acestuia. Oh.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 pentru toți frații noștri și pentru toți trep머itorii creștini pentru sănătatea și mântuirea lor Domne miluiește, Domne miluiește, Domne miluiește, miluiește-ne. De oameni Dumnezeu ești și îți e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și și în ași în vecii vecilor. Îl rănicește, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi.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 lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea Ți se cuvine laudă, ți se cuvine cântare, ți se cuvine slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor.. lor să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului o miloie este miluiește și ne pazește pe noi Dumnezeule cu harul tău o, desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere de -o -n -o -n Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere De păcatele și de greșelile noastre, De la Domnul să cerem. De Cele bune și de folos sufletelor noastre, Și pace lumii de la Domnul să cerem. Ce vreme vieții noastre, în pace și într-o păcâință o să vârși de la Domnul să cerem. Sfârșit Și creștinez noastre fără durere ne în pace și răspuns bun la judecată judecata lui Hristos să cerem. Domnule. Pre mine cuvântată, să asta noastră. Pe Dumnezeu nescătoarea și purune fecioara, Maria. Cu dosinții să vă pomeni. nostru, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. bun și bitor de oameni dumnezeu e și cielul său nelăcm. Tatăl lui și Fiului lui și Sfântul lui Acum și părurea și în vecii vecilor. Amin. Pacei tuturor. Și Capetele noastre Domnului să le plecăm. Stăpânirea împărății ale, binecuvântată și preamărită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În acesta cel drept măritor, cu darurile tale, el veselești. Tămăduit am măduit într-un și apărând ne de ispitele, vreșmașul pe noi, cei ce cu credință, Înăzuim sub acoperământul tău, roagă-te Domnului să ne dăruiască nouă iertare de păcate și mare mii.